Halleluja, som sagt det är vårt budskap att Jesus Kristus han är värt all din pris, all din ära. Han är värt prisen för det att han kom till den i jorden för att frälsa och få förlösa det som var förtappt. Och vi är här ikväll med dig i centrum som inte känner Jesus, som har kommit bort ifrån Jesus eller som önskar ett förnyet möte med Han. Vi är här för det att vi har ett budskap att proklamera och det är att himmelens Gud... Är intresserad i dig som är här. Vi är glada för varje enkel som har kommit hit. Det är, inte, det är lite dåligare värld idag. Så det är lika många. Men som sagt. Du är varmt välkommen du som har kommit hit. Väldigt glad för att se. att har kommit förstärkning från Sverige. Pelle. Väldigt ja. glad för att se dig här. Välkommen. Och, och alla samman. känner dig väldigt varmt välkommen. Vi ska fortsätta med en sång. Den som vi sang nådde är en eh, känd väckelsesång Men. För dig som inte är bekant med det kristna budskapet kanske det var någon term, termer som var lite ukjänte. Men då hoppas jag att denna sången nummer 767, ska se något väldigt essentiell till dig. Och det är det här, du måste pröva själv. Vi, vi trodde det inte. Vi kunde inte tro att det var sant det som blev fortalt oss om Jesus. Men vi fick höra det och vi tog emot det. Och den dagen som vi tog emot det så fick vi se, det är sant. Och nu är vi vittnar och vi vill se till dig... Eh, you'll never know that it's true Till it happens to you Kom till Jesus Som den här sangen säger när du får känna han Då blir allt förvandlat. Somebody told me Of the joy Vi med. Nu har vi syngen på norsk, och engelsk och svensk. Nu är det på tiden med spansk. Det är ett väldigt enkelt kor som säger leve troen, leve håpet och leve kärligheten och leve Kristus. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe. Kär Gud, halleluja, halleluja Jesus, halleluja, halleluja Jesus, Mikael du leder oss bön Jesus, halleluja Halleluja, halleluja, halleluja 3,9,5 Ser du? 395, vi får gärna fortsätta att stå upp vi så ha möjlighet till det 3,9,5 Jaj har en väär. Ända en sång här för vi får någon vittnesbyrd. Vi har flera vittner här som gärna vill fortälla dig om vad vi har upplevt och vem Jesus är. Och så senare i möten här ska vi få lytta till Bern Men vi ska synga en sång som säger Dag efter dag har du varit trofast mot mig. 762. Och det är också en del av vårt vittnesbyrd. Om du kommer till Gud så är han trofast. Han svikter dig. icke dag efter dag är du min frälser och min vän. Dag efter dag, har du värt tro. Da, gitte, da, gete, da. to vi har hatt, eh, besök här under värstmöte. Här är eh, vänner en eh, Olav och Karin och Karin du har ett vittnesbörd eh, till oss på öppnil här ikväll. I Varsågod. Är det så så fint den som sjunger den de koret här. Jag har en venn från Geholgata. Han har gjort så är gott för mig. All min synd har han tagit bort och gett en heljonte mig. Jag har en vän från Golgata. Och det man säger si at att är otroligt glad för att det har fått lärt Jesus och känna. Jag var ganska ung när jag tog emot Jesus. Så jag husker det var en tid i mitt liv då som jag jag tyckte jag hade så lite att se si om Jesus. Så hade vi besök av någon som hade upplevt livets skuggsida. Vi menigheten hem hos oss och så sang jag och jag tyckte att det åt de vittnar så gott. Och tänkte kanske jag skulle gå ut i världen för att verkligen ha något att På vägen hem så mötte Jesus mig. Och jag började sjunga den sången. Det störste här i världen är er och Jesus kenne och vara frälst och lös från syndens bånd. Och i koret står det: "Nu är er lycklig och glad på vandring hemåt. Snart är er det där vor Jesus är." Och jag Men man löp med sig sang och folk runt med de kikka. Och där sidan som jag säger att jag har fått levd med Jesus. I eh, går var någon som om att vara en pilgrim. Vi är på vandring alla sammen. Vi som är frälste vi vet vilket mål vi har för resan vår. Det är himlen. Men det som inte har tagit emot Jesus har åt ett mål för vandringen. Jag skulle önska alla hade fått lära Jesus och känne och fått komma jämte han. Jesus han var på vandring när han gick här nära. Och när han närmade sig slutet av hans reise, så, så gick han genom några samaritanska bygger. Men så står det så fint eller fint och fint. Men det tog inte emot han, står det, för ansikta hans Var vent mot mål för reisa? Och det var Jerusalem. Hvor är er ditt mål för reisa hen? är er ditt ansikt vent hen? Är er det vent mot himmelen? Eller är er det vent mot det som är er här nede? Och det jag säger, jag har en bön i mitt hjärta att alla sammen må ha målet för reisa klart. Att himmelen må vara där. Jesus kommer snart och hämtar oss hem, Och där skulle jag önska att vi alla sammen kunde för andra stevene. Eh, hon har med sig att Jesus, han, det är det bästa som har hänt mig. Ja. Och vi sjunger det en sång som vi sjunger i ett on i så står det det finns ingen vän som Jesus. Det finns ingen bättre vän. Och han kan anbefale till alla sammen. Amen. Amen. Eh, Camilla, du har en sång till oss. Tror jag att tror en När Jesus gick på jorden så fortalt han ofta liknelser till människor för att de lättare skulle förstå vad han talade om. Och en av de liknelserna som alltid rör mig, det är er liknelsen om den förtappade sonn. En som gick från sin far för det han trodde det var som är bättre ute i världen. Och så kom den tiden där han förstår att han måste vänna igen till sin far. Där står det i bibeln att farn mötte han med öppna armar. och slika er när vi kommer till Gud. Han står där med öppna armar och väntar på oss. Ska jag synka en sång om om nettop den liknelsen? Mm. Jag vill inte vara Men vandret min egen vei. Derute, der fantes det svar. Och ett liv som passet mig. Och jag mordat mig hver dag. Sanget lag. Min faders kärre blev brukt. På livet store flö. Men pengeri försvann och vänner förlovt mig och gick, och jag blev tom och arm. Jag grep fast i chansen jag fick, en jobb på en svinefarm. Där var inte tvånt. Kom til Så löfat min tanke sig bara som så allt mittagit och som var god mot mig. Jag vill resende. Bortfrån din gud och far. Den vägen vil kun ge dig söt, så snu den kust du har. Se hans beider efter dig kallar jämt till sig är er fortsatt den han var, fortsatt livets svar. för att enkelt här, att vi ska gå till dig Jesus, med allt vi har, Jesus med allt vi är, att du tar emot oss Jesus, jag lov och priser ditt namn Amen Jesus. Amen, Amen. Halleluja. Jesus lever. Amen. Det är så skrevet över ingången till tältet vårt och det är det vi tror på. Jesus Kristus, han är av standen. Halleluja. Han lever idag och vi får lov till att tro på han. Halleluja. Vi sang här dag efter dag har du varit trofast mot mig. Dag efter dag så vittna jag om din ära, Vittna jag om din storhet och jag vill prisa dig. Det är det vi önskar att göra. Vi önskar att upphöja Jesus Kristus här på Jungstorve. För han är värd all ära, all lov och all pris. Halleluja. Och Det är så underbart för var och en kan få lov till att uppleva Guds kärlek till oss. Var och en ut undantag. För det att Guds kärlek handlar inte om att först och främst om att vi älskar Gud. Men det handlar om att Gud älskade oss först och gav sitt liv för oss. Mens vi ännu var syndare så döde Jesus för oss på korset. Och det är det vi tror på. Och därför så kan ingenting skilja oss från Kristi kärlek. Ingenting. För det handlar inte om vitt vi presterar nog eller vi, vi gör något riktigt. Men det handlar om att Jesus han älskar oss. Att vi får lov att komma till han som vi är. Akkurat som vi är. Får vi lov att komma till Jesus idag. Och ta emot han som vår frälser Amen. och vår Herre i vårt liv. Och så kan vi få lov till att upphöja Jesus Kristus. Halleluja. Ja. Och det är det vi önskar och vittna om här på torget. Att Jesus han har förvandlat våra liv. Han har gett oss ett helt nytt liv. Ett helt ja. nytt håp. Och så får vi låta att synge. Dag efter dag har det varit trofast ja. mot mig. Ja. För det har Jesus lovet. Jag ska vara med dig över alla dagar in till tidens ände. Och det löftet, det är han också mäktig till att hålla. Halleluja. Så vi inviterar dig till Jesus här ikväll. Kom till Jesus. Ta emot han som nya prelser. Han döde för dig, mens du ännu var synder. Därför så kan du få komma till han idag, Alleluja. kära Jesus. Halleluja. Priser dig, kära Jesus. Tack för din nåd och din trofasthet, Herr Jesus. Tack för din kärlehet, Herr Jesus. Halleluja. Lovar och priser dig. Vi upphöjer dig, Herr Jesus, och lovar och priser ditt namn, Herr Jesus. Tack för din nåd namn. Amen. Amen. Karin Lindros och en hilsa till oss. Varsågod. Ska bara lese en, uh, liten salme. Salmen står, i salme 95, så står det Kom, la oss juble for herren. La oss rope med frid för vår frelsesklippe. La oss träde fram för hans åsyn med pris. La oss juble för ham med salmer. för herren är er en stor gud och en stor konge över alla gudar. Han som har jordens dyp i sin hon och fjällens höjder i eie. Han som äger havet, för han skapte. Och hans händer har gjort det törre land. Kom, låt la oss kasta oss ned och böja knä. La oss knäla för Herrens, vår åsyn. För han är vår Gud och vi är det folk han för. Och den jord hans hand leder. Vill i idag höra hans röst? Och detta är en psalm som jag eh, skrev till Israel. Men det är skrevet också till oss. För att eh, han är vår Gud och vi är det folk han för. Och eh, vi vispar om det här idag också. Vill du höra hans röst, för att uh, det är hans stämma du kan höra uh, som, talar till, uh, som talar till ditt hjärta. Uh, när vi synger om Jesus, och när vi uh, pratar om Jesus, när vi förkynner hans namn, så, så kan vi känna det att uh, Jesus talar till oss. Han vill se någonting. Och, uh, hvis du vill höra hans röst idag, så, så kan det ske underbara ting i ditt liv. Och så ska går och sjunger ett litet kor. Där om, om om Gud, om Jesus. Vem är som Gud? Vem är som du? Kärre Jesus, tack för att vi har i dig, Herr Jesus Kristus. Tack för att du har mött oss, Herr Jesus. Tack Herre Jesus för att du har gitt oss ett nytt liv, kära Jesus, ett nytt hopp, Herr Jesus Kristus. Tack för att du är allt för oss, Herr Jesus Kristus. Så tack Herr Jesus för att du vill möta Herre Jesus med alla som är här i tält idag, Herr Jesus Kristus. Du känner världen, en, Herr Jesus Kristus. Tack Herr Jesus för att du vill göra något nytt, Herr Jesus. Tack, Jesus, för att du är mäktig, Herre Jesus, till att göra en nytt kärre Jesus. Jag lovar att prisa dig för din trofastighet, Jesus. Amen. Amen. Nu har Johan Briasso ett vittnesbud till oss. Och så. efterpå så tror jag att Pelle Lind och så har hilsen till menigheten här. Kanske en sang också. Johan, varsågod. Jag binnoinut med samma kuin som Buntumme. Se on, että Jeesus att Se on niin Det står så fint stort här on niin siistit, se on Men Men kanske on är här se on niin siistit, se on niin siistit, för on niin siistit, se on on och siistit, se on den siistit, se on niin siistit, se Hvorfor skulle jag bryä mig om, om att en person som heter Jesus lever? Då, då lurr du kanske på, vem är Jesus? Men den Jesus som vi förtäller om, det är inte en vilken som helst person. Det är inte en, en person som du möter ut på gata, vem som helst. För den här Jesus, han var Guds egen son och han är Guds egen sön också idag. Och han vandret på jorden för en... 2000 år och Han var här var på jorden i 33 år. Han, I de åren skedde det väldigt mange förundliga saker, mirakler. Han, han oppvekket döda, han helbredet i syke, han gjorde så att döve hörte, och lamme fick gå. Och så är er det de som säger att han döda, För det var nämligen så att han blev tatt ut av den byn som han var i. Det var Jerusalem och han blev korsfestet. Och det är er en jag det att er och dö på och bli korsfestet. Och du kanske frågar varför? Och jo han blev det han blev ble satt ut falske ord om han. De sa de att ja denna man han har gjort många saker som är er emot loven. Det, det var allt lögn men med Jesus han protesterade han, han nektade för inte för det de påstod att han hade gjort för det, att det var en annan grund till att han döde på korset den dagen det var inte på grund av de saker som människor sa han hade gjort men det var på grund av de saker som människor hade gjort det var på grund av dig och mig som Jesus stödde på korset han gjorde det för de första människorna så har vi människor problem med oss vi har något inne i oss som är som är fel. Så gör att vi inte kan komma till Gud längre för det för förbindelsen så vandrat och talt Gud med människor men så skedde det nog helt förfärligt. men så kom Jesus vad vet du vad han gjorde han dödade för oss och så och då, då blev den här förbindelsen den blev genompräglatet mellan oss och Gud men vet du vad Jesus han dödade men han är inte död Det finns de som säger att ja, Jesus döde men det skedde inte mer efter det. Det är er inte något vits att du går runt och pratar om att Jesus lever för han döde ju. Men vi, vi tror på något mer. Vi tror att han uppstod på den tredje dagen. Men kanske du säger, ja men vad man inte gjorde det. Det är er någon i Bibeln som har sagt för dig. Det står i första brevet i Korintherna, kapitel 15. Vi läser några verser här. Men när on är on on i tro. och där on det on i deras synder. sattuut ta vi me on Har vi bara i detta liv satt vårt håp till on där vi det ta av me on om Jesus me och och döde, då är vi och, och döda, då är vi Men så vill jag läsa vers 20, det som står rätt. Och det börjar med ett sådant här fint ord. Det står men, ja. men, nu är Kristus uppstått från de döda. Han uppstod på den tredje dagen, Jesus. Ja. Och vet du vad? Enskyld. <coughs> <coughs> vet du vad då? För det visste Jesus uppstod på den tredje dagen. Där lever han ju. Och där stämmer det ju som vi ser att Jesus lever. Ja. Och vis Jesus lever, han, han sa Någon väldigt fina saker För han får han låta oss på jorden Han gav oss någon löfter Han sa att han ska komma igen en dag Och han sa att de som tror på han De ska få lov att vara med han till himlen Och det är det hopp som vi har inne i oss Det är det att den dagen Jesus kommer tillbaka Då ska också vi få lov att vara med till himlen Amen Men han gav oss inte bara ett löfte, han gav oss en förmaning, han gav oss en uppgave. Och det är orsaken till att vi står här ikväll och proklamerar hans namn. Han sa gå ut och gör alla folkens till mina discipler. Och därför är vi här, för vi vill fortälla dig om att det finns en Jesus. Och vi vill fortälla dig att Jesus lever. Och vi vill ge dig möjligheten till, när Jesus kommer så ska också du få lov att bli med han till himmelen. Jag vill det att om du om du ger ditt liv till Jesus då kommer inte allt att vara perfekt på jorden. Alla dina problem kommer inte att lösa sig. Kommer inte att leva ett liv i sus och dus. Men, men gör det allikeväl för jag ska säga att det är något av det bästa som finns. Det jag kunnat följa Jesus. Det jag kunnat leva för Jesus. Det jag kunde leva för han som lever. Det är... Det är er mer än noe det som verran kan ge. Och min vän, så når Jesus kommer tillbaka, då ska du och jag, vi ska få lov till att till himmelen. Och vi ska vara med han i alle tider. Jesus! Priser dig. Och jag vill syngä en det är den enaste Jesus lever, det är en verklighet Vi som trodde Pelle. Varsågod. Ge såna. Ja. Hallelujah. Halleluja. Ja, Frida tillsammans. Fantastiskt att få vara i, i Norge. Ehm um jag faktiskt några år sedan när jag var i Norge, i Oslo, och då var jag inte här på då var jag inte här för att prisa Jesus, utan då hamnade jag uppe på Grynelucka här på någon pub med några vänner och då var det de här spruckna brunnarna som, som Åge skrev om i sin sång. Jag har druckit ur de spruckna brunnar. Så var det för mig sista gången jag var i Oslo. Men Gud hade andra planer. Och... Eh, Eh, tänk att få stå och prisa Jesus istället ja. I Oslo Det är underbart eh, så, Gud förändrar Gud förändrar och, eh, Jag tänkte på det här jag, jag, det, det är, jag ska ta det jag har sagt det förut jag, Det här som David upplevde Det står i psalm 40 När han säger stadigt förbi det här. Ursäkta att jag läser på svenska men det går lättare då. Eh, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvetsgrop ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång. En lovsång till vår Gud. Ja. Förstår vad Herren kan förändra och att man kan få Sjunga mig i den här salmen som, som David skrev och det som da, kung David upplevde: att han drog mig upp. Och, och man ser då att Herren har gjort en massa. Han drog mig upp, han ställde mina fötter, han gjorde mina steg, han lade i min mun. Och, och det vi får göra, det är gör ju jag som David här, vi får ropa till Herren. Just. Och för min del så, så eh, i det livet jag var egentligen, jag hade var halva foten i världen, och Rike. så till slut blev ropet blev, blev jag, jag kände att det var nödvändigt att ropa till Herren, för att jag kände att det, det är det enda tillflykten som finns om man ser allt som händer idag i världen så, så finns det bara en tillflykt och det är till Jesus Kristus det är Jesus Kristus så ropa till Herren om du befinner dig nöd för det är den enda vägen som det är den enda utvägen som, som finns Jag ska försöka sjunga en sång här. Jag, jag, jag um, var tvungen att, att låna en sångbok på svenska. Den finns ju i, i norska sångbokens helt säkert för förnämning Åge som har skrivit den. Och den, här, den här sången är, har fått vara en personlig vittnesbörd för mig. Ibland jag har träffat släktingar och så där och man har sjungit. Och... Den börjar. Tänk vilken nåd att Gud frälste min själ. Ja, det är väldigt personligt. Min. Min själ. Vi. Så jag tänkte på på att sjunga där. Jag vet inte riktigt vilken du, men inte allt för högt. Tänk vilken nåd att Gud frälste min själ. Frälste mig sådan jag var sen jag gick på för tappelsens väg Nu himmels glädje jag har Jesus förlöste min själ Jesus förlöste av synd till honom jag kom och han förlöste min själ många fördömer mig sådan jag är, men i mitt hjärta är fri Om Väter min kindofta här Jesus är när mig alltid Jesus förlöste min själ Jesus förlöste min själ Frågad av Till honom jag kom och han förlöste min ö. Himlen är målet för det som jag tror. Där är min brudgum och vän. Snart är jag hemma Farvälarma Jo Aldrig Nej aldrig Du ser mig igen Jesus Förlöste Min själ Jesus Förlöste Min själ Klågat Av synd Till honom jag kom, och han förlöste min själ. Jag prisar dig, käre fader. Jag tackar dig för din nåd och din förälsning, och att den räckte till också för mig, herre Jesus. Jesus, jag prisar dig. Tack för att du kommer in i vår människas hjärta som finns här idag. Tack att du ska låta din ande komma över vården, Herre Jesus. Tack att du ska frälsa, du ska hela, du ska upprätta ikväll, Herre Jesus Kristus. Jag tackar och prisar dig för din underbara nåd. Amen, Jesus. Okay. Hey. Ja, ni är välkomna. Jag vet inte vilket nummer den har i pilgrimsången, men... 78 var där Himlen är målet För det som jag tror Där är min brudgum och vän Snart är jag hemma Farvälarmajord Aldrig du ser mig igen förlöste min kärn, Jesus förlöste min kärn, lågad av synd till honom jag kom och han förlöste Jesus förlöste min själ, Jesus förlöste min själ, lågad av till honom jag kom, och han förlöste min själ. det som jag tror. Där är min brudgum och den Så där jag hemma var väl den, varsågod Jesus. Amen Det är svårt att tala när man är rörd det är det. Och det är jag nu Det har ju att göra med Jesus. Det är han som rör vid våra hjärtan. Är det inte så? Det är han som, när han, en beröring av honom. Tänk, när det står i höga visan. Han sträckte in sin hand i dörrluckan. Och det här handlar om ditt hjärtas dörr. Du, var, var vaken nu, Var öppen. För Gud vill verkligen beröra ditt hjärta. Han vill förvandla, byta ut det här stenhjärtat. Eller vad det nu kan vara som, som du plågas av. Och det mest fantastiska som finns, jag tycker det. Det, det, det är något som räcker hela livet. Som man skulle kunna ägna ja, en hel livsgärning åt. Och ändå, i, det skulle aldrig bli enformigt. Det är att få berätta om Jesus. Att få måla Jesus. Genom sitt liv. Genom ord. Sånger. Och peka på honom. Det, det är precis vad varenda människa behöver. Behöver få möta Jesus. Halleluja! Och I Lukas det åttonde kapitlet så, så har vi en berättelse. Eller det är flera berättelser som är, handlar om när Jesus vandrade vägen fram. Och alltid när Jesus vandrade framåt, ja då, då skedde det saker. Och han, han är vårt stora föredöme, han är vår herre. Och han har sagt till oss, följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Han visar genom sitt liv och han säger genom sina ord vad vi ska göra. Och han, missionsbefallningen som Jesus gav oss, det var ju det här gå ut i hela världen. Förkunna. Halleluja. Så människor får veta om frälsningen. Jesus. Här i Lukas 8 så står det att i första versen så här att Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och han förkunnade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom. Även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria som kallades Magdalena. Från henne hade sju onda andar farit ut. Jesus beskrivs här hur han vandrade genom städer och byar och förkunnade evangeliet. Halleluja. Det här det är ett budskap. Du kan aldrig låsa in det här budskapet. I, i, inom en kyrkas väggar exempelvis. Eller göra en religion av det, eller få in det i en institution. Det här handlar om ett liv i vardagen. Ett liv att leva varje dag. Att vandra tillsammans med Jesus. Och om du vandrar tillsammans med Jesus, då är det här också en verklighet för dig. Du vandrar Genom städer och byar. Du möter människor. Vilka människor, ja. De som behöver höra först och främst. Hur ska vi nå dem, kära Gud? Det finns en kamp för människors själar. Och den kampen, den kan vara väldigt svår ibland. För att något av det sista, den här världens första vill. Det är att du ska få lära känna Jesus. Om en människa är sökt av Gud och är på väg att närma sig honom. Då, då kan du vara säker på att då kommer det motgångar. Det sätts upp hinder i vägen. Och jag ska, jag ska i det här kapitlet i Lukas 8 bara helt kort försöka skildra vad som händer men vi ska också se halleluja, vilken makt det är i namnet Jesus hur han förmår att frälsa och när, när, när vi talar om att Jesus har makt då är det inte som den makt som man mäter här ute i världen där, där det handlar om en Jag har mycket politisk makt, har mycket resurser, mycket att säga till om. Du, när det handlar om Jesus, då är varje liten människa värd mera än allt guld i den här världen. Så högt älskar Gud dig och mig. Han vill frälsa. Och det finns inget hinder som är för stort för honom. Halleluja. Om vi går fram till den 22 versen i samma kapitel. Vi har Jesus som vandrar omkring. Och en dag så steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar. Och han sa till dem. Vi får över. Till andra sidan sjön. Andra sidan sjön. Vad skulle de dit och göra? Käre Gud. De lärjungarna var med Jesus. Och när Jesus har sagt. Dit ska vi åka. Då vet jag att då är det någonting väldigt viktigt. Eller hur? Jesus han hade... En plan. Han visste vad som väntade där på andra sidan sjön. Vi kommer dit. Men de la ut medan de seglade så somnade Jesus. Då kom en stormvind ner över sjön. Båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas. Och de var i fara. Här har du hindret. Nu var det något oerhört viktigt på gång. Jesus var på väg att rädda människor. Jesus var på väg in i ett område där det fanns människor som behövde honom. Och vi kan se här hur ondskans alla makter, alltså hela naturen protesterar, reagerar och nu måste den stoppas. Hindren tornar upp sig. En svår storm. Båten de färdades i, den var på väg att gå under. Kära Gud, känner du igen det här? Du har beslutat dig för någonting. I din tjänst för Gud. Du har bestämt dig för, nu vill jag gå ett steg till. Nu vill jag göra något mera för honom. Och direkt så kommer ursäkterna, direkt så kommer hindren. Motgångar kanske. Men Jesus han var i båten. Halleluja. Jesus var med på den här färden. Ja, han var den som styrde. Han låg och sov i båten. Och sen med ett ord. Halleluja. Så näpste han stormen. Och det står att havet blev stilla. Ett ord av Jesus det löste hela den här situationen. Tänk att få sätta sin tro till honom. Och kunna vila i honom under sin livsvandring här i tiden. Halleluja. Och vilket liv. Kära Gud. Sen står det längre fram här att i 26 versen. Att de seglade in i Gerasenernas område som ligger mitt emot Galileen. Det står om Gerasenerna här. Det finns några annat ord för den här platsen också. Men det handlar om de utstötta område. De som är utstötta som inte kan vistas någon annanstans. Där placerar vi dem. De utstötta. Och vad var det nu som var så Viktigt att Jesus han gav sig ut med sina lärjungar på den här farofyllda resan. genom den här svåra stormen. Och för att åka till en plats ingen egentligen vill åka till. De utstötta områden. Här ser du hur Jesus älskar varje människa. Han vill frälsa. Och det finns ingen som är värd för lite för honom. Nej, tvärtom. Det som ingenting är i den här världen. Det är Gud tänker annorlunda. Han värderar inte som vi gör. Det som ingenting var. Tänk att, å Gud i himmelen, ge mig detta hjärta. Ge mig detta sätt att tänka. När jag möter mina medmänniskor. När jag ser dem runt omkring mig som lider. Gode Gud i himmelen. För han älskar varje människa. Ska inte jag då göra det? Kär Jesus. Han gott, de seglade in där och så, så, så steg de i land. Då. Och Jesus. Det står att han möttes av en man från staden. Som var besatt av onda andar. Han hade inte haft kläder på sig på länge. Och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. Utstött verkligen. Han var utstött och ingen kunde vistas hos den här människan. Och jag, jag, jag tänkte på en sak. Det står här att han var besatt av onda andar. Det här är ju inte ett så vanligt språkbruk bland oss idag. Men en sanning som vi plågas av, jag är säker på att det är så också i Norge, men i Sverige har vi en hel ungdomsgeneration som går förlorad, som fyller psykiatriska kliniker, som plågas, som brottas med frågor om självmordstankar, Och annat som leds in i drogmissbruk tristess. Det finns inget liv som är värt att leva. En plåga som gör väldigt ont att se. Och här möter vi på ett sätt hos den här mannen det, det, det här problemet. Han plågades. Han här var besatt av onda andar. Ingen klarade att vara i hans närhet. Men jag tänker på alla dessa människor runt omkring oss. Kära Gud, det kan vara en glatt yta ibland. Man, det sätts upp olika program för människor. Underhållning. Det, det görs olika planer för att få in ungdomen exempelvis. I olika verksamheter. Men inne i människan så är det en plåga. Det ett ledande Sverige är med och toppar självmordsstatistik bland ungdomar i hela världen. Det är skrämmande. Och det, och det. Men vi sitter inne med en lösning. Vi har en nyckel. Eller hur? Vet du vad du har? Du har namnet Jesus. Namnet Jesus. Det kan lösa en situation. Det kan förvandla och befria en ung människa eller en äldre människa. Ja, den som kommer till Jesus. Han får uppleva det. Som den här mannen vi läste om fick uppleva. Han fick möta Jesus. Och han blev befriad. Priske Gud. Och det står i 35 så här: Folk gick ut för att se vad som hade hänt. För Jesus hade gjort något. Han hade drivit ut de här onda andarna. Ur den här mannen. Och då kom de till Jesus. Och så fann de mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter. Klädd och vid sina sinnen. En helt ny människa satt vid Jesu fötter. Förvandlad och befriad. Och så kom människorna dit. De blev rädda. De blev skrämda av det de hade sett. Det var något nytt som hade hänt. Något som jag kastade omkull hela deras sätt att tänka. Deras sätt att värdera. Det var en hel svinjord som gick förlorad. Som var värderad till mycket pengar. Och så vidare. Men Jesus han såg den här människan. Han såg att den här människan ropade efter befrielse. Den här människan var plågad. Och så ropade han. kära Gud. Och fick möta Jesus. Ser du. Från början. Jesus steg i en båt. Med sina lärjungar. Stormen tornade upp sig. Och så kom han fram. Till den här. Besatte människan. kära Gud. Som fick uppleva denna befrielse. Det är den Jesus jag vill peka på, han som kan förvandla. Halleluja. Och i samma berättelse här så, så fortsätter det hända saker. En synagogs kommer och säger min dotter är svårt sjuk. Och Jesus säger att vi ska gå, vi ska gå dit. Men på vägen, jag vill säga några ord om det som hände på vägen. Det står i 43 versen. Det står att det fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Jag har försökt att sätta mig in i den här kvinnans situation. En kvinna med svåra blödningar. För det första, hon var sedd som oren. Hon kunde inte vistas bland människor. Tolv år står det att hon har drabbats eller plågats av dessa blödningar. Vilket innebar i praktiken att hon var helt låst, kanske till sitt hem- isolerad från andra människor. Hon kanske var gift, det vet jag inte. Men hon kunde inte ha något samliv med sin man. Hon kunde inte leva ett normalt liv. För hon var oren enligt lagen. Och hon var åsidosatt. Hela hennes liv det var isolerat och stämplat av den här plågan. Vad skulle hon göra- Hon fick höra ryktet om att Jesus hade kommit till platsen. Och vilken kamp som började röra sig inom henne. Vad ska jag göra? Jag kan inte gå ut bland människorna. Tänk om någon känner igen mig. Jag kan inte röra mig bland de här folksmassorna som trängs kring Jesus. Skulle någon se vem jag var, ja, då skulle jag kanske bli utesluten, förpassad, avvisad från alla. Kanske få någon straff. Det var hårda regler som styrde hennes liv. Hon var förbannad på ett sätt. Men ändå hade det väckts ett hopp hos henne. Jesus var där. Jesus han vandrade där. Jag måste få komma och möta honom. Och om jag bara kan röra vid, vid hörntofsen på hans mantel. Bara ett berörande. Det var ju helt galet egentligen att med sin orena hand röra vid kläderna hos Jesus. Men hon gjorde det, Käre Gud. Där fanns en kvinna, står i vers 43, som hade haft blödningar i tolv år och inte kunnat bli botad av någon. Men hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel och genast stannade hennes blödning. Ett undersked. Oh, hon upplevde han har helat mig. Han har befriat mig från denna livslånga plåga. Då kan jag tänka mig hur hon sen försökte. Ja, bara ta sig därifrån. Smita iväg så att ingen skulle märka henne. Säkert väl skyld av kläder. Så anonym som möjligt. Men Jesus, han upplevde. Kraft gick ut från mig. Kraft gick ut från mig. Vem rörde vid mig? Det var ingen vanlig beröring. Lärjungarna sa, ja men Jesus, du ser väl hur mycket folk det är här. Du ser alla rör ju vid dig. Men Jesus han sa, nej. Det är något helt annat. Kvinnan. Kanske var livrädd, jag vet inte. Det står inte. Skulle hon nu bli tillrättavisad? Eller vad händer? Men hon gav sig till känna. Darrande står det. Hon bävade. Men så sa hon. Det var jag. Jag räckte ut min hand. Till dig Jesus. Och blev botad. Hon fick möta Jesus. Din tro har frälst dig. Halleluja. Kära Gud. Och så kommer chockbeskedet. Flickan som Jesus hade gått för att hela. Hon var död. Men du. Vi talar om Jesus. Halleluja. Han som har all kontroll. Halleluja. Halleluja. Hela det här kapitlet. Det är ett vittnesbörd. Om att det är kraft i namnet Jesus. Halleluja. Det är kraft i hans namn. Och den kraften som vi möter här, det sista undret som sker, det är när, när Jesus kommer till synagogsföreståndarens dotter, Jairus dotter. Och de säger, hon är död. Nej, nej, sa Jesus. Hon sover bara. Man hon låg, står det. Skratta åt honom. Men så går han inte henne och reser henne upp ifrån döden. Det sista som sker. Du har en befrielse från svåra plågor. Du har ett helande. Och så har du denna uppståndelse ifrån döden. Det här kan du få uppleva i ditt liv. För den Jesus som det står om här. Han är samme idag. Halleluja. Han är här i denna kväll. Och han har rört vid ditt hjärta. Han är här och han vill förnya dig. Och han vill skapa ett nytt liv i dig. Halleluja. Ta emot honom den här kvällen. Om du inte är frälst, ja, då måste du helt enkelt ta steget. Så vi får be tillsammans. Så vi får säga ditt ja till Jesus. Halleluja. Gör det. Han är här. Eller du kanske har vandrat länge med Herren. Men ändå går det trögt. Det är torrt. Men du, tiden är så kort. Låt inte mer tid gå förlorad. Ta emot denna förnyelse, denna kraft i ditt liv. Säg till Jesus, Herre, här är jag. Jesus. Nu får det bära eller brista. Men jag kommer till dig, Herre Jesus. Jag kommer till dig med det jag är. Och låter dig ta hand om mitt liv. Det och inget annat är värt. Amen. Ta emot honom den här kvällen. Vi prisar dig. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. Tack, Herre, att du är här i denna stund. Och du vill frälsa. Och du vill förnya, Herre Jesus Kristus. Tack att du kommer snart. Vi lovar dig. Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Får hjälp med sangen här framme. Ska vi sjung ett kor som ser att Jesus är här. Jesus är här. Jag tror inte den står i psalmboken. Kraften är här. Jesus är här. Men väldigt enkel. Jesus är här. Jesus for you. alla som har gått ut här ikväll och är du här som önskar att vi ska be för dig om du önskar att få ett möte med Gud om det är för första gången eller om det är för hundrade gången som du kommer till Jesus så är den här kvällen här för dig och vi vill invitera dig om du vill att vi ska be för dig så ge dig till känne, kom gärna fram hit till första raden sätt dig ner böj knä Och ger det känner, så ska vi be samma dig här. Och mens vi synger här så tar du den här beslutningen. Där hvor du sitter så tar du den här beslutningen. Och vill du att vi ska be för dig så, så är vi här till disposition. Vi tror på kraften i Jesus Kristi namn. Vi tror att en beröring ifrån hamn det vill förändra allt. Och vi ska sjunga en sång som säger det. Jag tror vi sang den här igår kväll också. Just one touch from the king. Changes everything. Bara en beröring ifrån kongen. Det förändrar allt. Ingenting blir likt Efter att du har fått möte Jesus Kristus. Han som är kongen. Det är nummer 235. 235. Och den säger oss att det är en strid som pågår. Och du är objektet för Guds uppmärksamhet, för Guds kärlighet i detta ögonblick. I striden om din själ så önskar han att du ska säga ja till han. Och han ska kämpa för dig. There's a Deep damage in, in the people But price of us Stretching out our withered hands But God has stretched out to heal us This I know This I know This I know This I know, This I know. This I know. This I know. och priser dig, himmelska Fader. Vi tackar dig för att du är här i denna stund, Herre Jesus. Och du önskar att möta det människa som är till sidesatt. Du önskar att möta det människa som bara du kan, Herre. Jag lovar och tackar dig. Det är som söker till dig, som tränger dig, Herre Jesus. I detta ögonblick, så vill du röra, så vill du få vandla, Herre Jesus. Jag lovar och priser och tackar dig för kraften i Golgata, för kraften i ditt blod, Herre Jesus. För seien som du vant, för att vi får leva samma med dig, och för att du i detta ögonblick vill kalla människor till dig. I Jesu namn. Halleluja, du känner oss bedre än vi känner oss själva Och vi ber dig att du vill kalla er i detta ögonblick I Jesu namn, halleluja, amen. Amen, amen, amen, amen. Halleluja. Vi ska synas så sång nummer 99. Och tillbudet så fortsatt igen här om du vill ta den beslutningen och komma fram. Ge till känna här och vi ska be samma med dig. Nummer 99, det blod som Jesus gav för mig. En gång på Golgata. the blood Friheten i din uh, Romania. Unkanteck, pentru Calvar, pentru Golgota, lock de kinsin suferința, dar la colo, a fost biruința. Amen. A colo a fost biruința. Så varo, i bruna. Det handlar om Golgota, sted för smärte, städer för lidelse. Och låt oss det sammen med våra rumänske vänner. Och där heter det i texten, men min vän, det var där som seieren var ett faktum. Halleluja. Där var seieren ett faktum. Kan du säga med till det? Där på Golgata där sked den under säger. Och låt språklamera det sammen med våra rumänske vänner. Akolo fost viruinsa. Halleluja. Det är det som kan komma ett tältet så finns det ett bokbord där nere ta gärna med dig, det finns böcker och CDer som kan köpa och vårt blad Pilgrimen som ni gärna får ta med dig. Vi ska sjunga en sang till för vi avslutar här och så är du varmt välkommen igen imorgon kväll klockan 19 men vi står oss klockan 15 om värre tillåter det och vi hoppas verkligen det, bort på Egertorget och synger och så är vi här igen klockan 19, söndag klockan 15 och atten. This little light of mine I'm gonna let it shine oss enkelt i Jesu